خواهد کرنا الحديث الحدیث کتاب اللہ و شیر محمد صلی الله علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواق قرائط رجول فیر حیر عمرتی ہی ویا حیر جن گرد بخاری قردس چالا ورکو چازار استاذ صرف نا صرف جرے ناغنی دا زه راځم سیا حاجين خرات د سړی په وېش د جناکی چداه دی وکانه د حاجمه ابو وائل بخادم وليګه و هي خادم را عايزو حاجم سوق او ابو رزين تا ها ما سفر فاطم شکروا به علاقه او نوليبوها تا کصوله نه علاقه هر اشي کې داکولې فکره کصوله او تم گويو او صحري کې ردي ان عائشه تحدثت عن اسلام كان يتقي في حجري وانا حائض ثم يقضى تدزمین دی کې دیت ویل کیه مباشرت د روستم مسن بابوم ورکړې بابوم مباشرت الحی او سودن عائشہ رویته قال كنتا فسرانا والنبي اسلام ان واحد وکلانا جنب انا يعمر نتجر ما بلن دټ کو فراش نی وقان يحضر رأسه سرغ راي سيريا ما تا او ديب ما تکفو فاصلحه انا حيدن دا موباشرت حيد اور فصیح حدیثه سند تلغو غریبی با مباشرت إسماعيل مخليبه، أخبرنا علي من مصر، أخبرنا بإصحاق، مراكنا الشباني دي عن عبد الرحمن الأصوات عن عدين عائشة، قال، كانت إحدانا إذا كانت حايدا، فأراد رسول الله الإسلام أنه مباشرة، فأمران يتقدر في حول حيثتها، خجوز حيثت أنه ينبت ذي، سمعی باش راها خارتو عیقم یم دی پایرابهو یا ایرابهو تازو که دخل نفس دیدان دامونه کما کان نگیستان یم دی پایرابهو تندیع ورکولای چه توسو زان نشکان توکویسو توسو وغشان کی اصطلاع توکیسو دسنای چه حالت بحریس کی توسونا جمع دا داغمیر قرری علی بن مشهر تراجیہ تابعو متابعات کروی د علی بن مشهر خالد او جریر هم عن شیبانی او سرہی حدیث تبع قری عبد الله مشعالات قال سمعت میمونه قال قال رسول الله اسلام اذا رادان مباشره ایمرا تو امراها فتح ذرت لنگ بیچیر که وی حایدنو سوفیان هم دا حدیث اس شیبانین نخل <سؤال> کرده لکا سنگ چی عبدالواحد دا مباشرت او دا تعلقات حایدی دیکی بم دا عشان تی تفسیر کو لکا دا جنگ په حالات کلومت تفسیر کرده به به یوزی خبری کوله مباشرت چه دی دا بوشر نه اکثر درې دی د انسان اختلاط د بل سره تماس د غشتي د غشي سره هڅون کې اختلاط عام دی ننور اختلاطونه ته هم شامل دی دمباشرت یو <تصفح> قسم په هغه کې چې بل اتفاق ځایز دي خو اول تفصیل باندې وایي چې دا مباشرت یو د مقدساتو سره یو دا, دا عام و امور و سره دا اختلاط یې د مباشرت نوې مباشرته د انسان سره چمړه له دا اختلاط دا عام و عشوی اصرا کو اختلاط دا خبر زوجی اصرا یاد آمیس رگی یو پی بل اتفاق جایز دی شاگه مباشرت فوق سر را او تحت رفگ دی اما انا قدو کن قبلده دې مکه سم بل اتفاق ناجیز دی چې غیر اختلاف او فرض کې دی په دې حتی مستحل کافر دی او کوم مستحیل نو اساسنا دع عمل استغفار به او کفاره چې څنونه کې ذکر دینار دی نسب دینار او دریم که سمو با غیر مقدسات او مقدسات نه مقدسات او تفصيل وسقومه هغه د اختلاف شته دي هغه مو باشرت دی رسول با خو سبیلې نه کنا سفان السعودي امام محمد احمد بن حمد اشحق الدينس بچري دغه نه دا جهي سي مسلم په حديث نه دي اسنعو كل شي الا النكاح هرت كل شي د جمعانه شي کوله اسنعو فقد دغاء اختلاف في الفلج ممنوع شو امام مالك شافي امام يوسوف فوق الإذار استمتاع جهد ويسنا كل شيء لنكاه فوق الإذار و المراد اختلاف حديث دي جفتت دلو فتت دلو دریسوا یوصول دریسوا حیث ابتدا ذکر دې او عدمه نعمه تحت اجازه دایې کذا دا. او دایری دا. دا مکیه په مؤ تایمن مالک کې د زید ابن اسلام روایت ته تشد علی زرها ثم شانک به او زه ستهم صدقه کړي هم المؤمنین هم وي توسي کړه د مقدسات په یو دې څټه سم تاسو ښادک باب قرائت رجل هي شجر امراطي دی دا بالکل ځای دا یادसे تعالوقاتي یو یوشتن باب کې راځي باب نو مل حیض ولي في و یادہ ک یک شیخ خچ تته عبارت سی و استمباد نه ها باب نور مالایو کی دیو وی پالتن دا طالون ختمه قعده شیخون عمره عمل لماذا ترسول الله صلى الله عليه وسلم وفرما إليه أن نفستي أو نفستي وإذن شهدين قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميدة لا سيد أخذك وماك كان بلك قال وحدثتني أن نبي اسلام كان يقبله وصائم وكون تغتصلا وأن نبي اسلام من إناء واحد من الجناب دمسل الشيدي دے پتہ گزی کی موسینی باب در باب دکڑے دے باب منتخذا سیاب الفیس سوا سیابی طوحرو شدکتو بای عبارتی سنم دیدی باب اتخاب دوشتن ورا دغه په میسره مختریت دی در باغ وشو څنګه تبیر باب در باغ اوس دا ਕਿਸم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدس دی یی عمل دی هشتو خدای دی دری ستंबा په باب شو هي دی سأخبره في أغنى من يقوله محتوي لشيء للأحيسان فقدمت مرات خذرانا من من الوان في داخل السلطة القصر بني خلف ران دې د باندې هر کی وسې دره په هند ستانوخته ده نو خله خور واخي ذکر کولا چې دانا سوغ د دین مهم نه ملو سو کوئی داذ امهتی یخوردا سو کوئی دا عین امهتیګا وكان زوجه أختيها غذاما النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشر عزواء وكان أختي معه في ستين ما خورم وصفا شغولتها قالت فكنا نداعي الكلماء ونقوم المرضى من قبل ضخم عن علاجه ومن قبل خدمة مرضانه كوفا سألات أختي النبي صلى الله عليه وسلم خور <ھؤال> مې زه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته کوڅه کړا له احنان باسن ایه زمون په یو کثماندی سباښته دی جان مې کنه ها جندو او نن الله تا خجا چنو زی ای کاطا قالت الیسا صاحبته یا تملیکانو یا اشتراکان یا ان یا اشتراکان ولتو شودل خیره او خاته د حاجر شی و دعوته المؤمنين فلما قدمت ام عطیه جعل على سالته انا اپسوی ما جنا تو کو صلی الله اسلام خالت ببابینام تا مشر بودیو کنز ببابینام دی, دی بوداگان زان لیشتیلہ لخواد بی عدیب زیبیا سنگویلی هاں زمان خلایتن قرمان شاہوا کانت لا تذکو اللہ خالت ببابی سمیتو یقوولو تاکر جنو حبار واتح وضوات وليشن الخير ودعوه المؤمنين وطاعت وتع... تع... الذل المصلى قال حفص فقلت الحيذ حيجم فقال ادريس بشر عرفا وكذا وكذا 18 دا تعلق بالقدسيات سيئ خلى د تذي، جماعت تذي، جماعت تذي، عرفي میدان تذي، مينات تذي، عدقات تذي، دخوان سيود اپتی بولی، خوان دی پیغنبر تذي، اما، با مقدسات کی تعلقات، دماسحب سره و دماسحب سره و حرام كده توافص را دماندسا دروجيس را ديك الفاظ مورد لنا مصحب سرا تعلق حيزي يو خدايش رجي مصحف دعلاقين نيوال دعلاف نيوال خواه غلاف متسل دا دا متسل جي متسلمره فقران دعلاقين متسلمره دعا بل اتفاق جايينجي و ده کده ایمه اختلاف نشتیه و کم غلاب چه من فسیلی متسنوی کم غلاب چه متسنوی لکده لابیسو ده ملووس مسالوی ده آغا حکم ده مصحبت چا پنځمندې چې مسول قران ناجیز دی دا خلق پنځمندې دي دا غره یې را پیری د دې مسکول هم ناجیز دی یې رحمت هغه دې تابعین دا عامارنی سادات یې وکانه او او ایدا تقلید شهره کرم د ذکر سنا ذکر کوم یو تابع ذکر کوي ابو عائد چې شقیقه مثل رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه دیره د نقل ده نقللی یحنم عین اذا شقني عمر ابن عبد العزيز دور خلافت کې فاتشه دی ابو رزین چده موسعود ابن مالک الاسعی نا مولاد ابو علم الکوشی تنبعی ابن ابی شیوان دارویت موسولا نقل کرده د اتفاق داکټر څومره یې دې د خلاف حزب شریه مالک شافعی دا علی علین یولو د جواز هم نه د قیل خو الله کما حدا پوری دا خبره او کما حدا پوری دې ته تحقیق یې خو باید چې مای مالک دا شافعی دی که خلاب کردی. اگمویت تا دی بری که مصور ویتنیست ره دا عمل دا بوائل دیو تایدی دی. دا رسان بام بابا من سمان نفات شیدن رویدو مصلحو خطا سوی کنه فنسل اتر طفا خطا سیاوی حیدتی روس تمو تو ځای خار سره لورم باب ګوري ښا با فننده خطا ورون مہم به دې دیکه دېته اشاره دا جد نمون دلیل دی او جدید دا چې څنکه داد دا مقروحاتو ندهو قدیم اصطلاع دادا چه مقروحاتو کیلی کی, کی نئی تابیرات خلقید دادیو جنا دیو حیث نفاسهم و دیتا تمسهم و ایم پسینس تمس و ایم و تمس بساسهم و هم و ایم و دې تا هر اهم وي دې تک بار هم وي دې تک بار او دې ته احسان هم وي دې ته شرا کوم وي دې ته دراس هم وي وراس ششمه امتحان نکته ال سجل اوكتب وفقا کلامنا ها سیمای گواتاس ديني اورانه تاريخي خيري انا شنا تاغي راته دایا کریں هي نفاق تمس سین سات تمس پساس فراق زہر قرء ایک بار انصار فراق دراس سوال اور <سؤال> سلام <سؤال> پاپا سو سوای ها حدیث شعر یی بتاه ثقنی یی ها ماخ کی پر مصیر ایمان او د دین شي خد تفصیلی وی شعر یی و تاسې چم قرار نهغه شاعران ته چ आवाज خي ها د عوامله ها هغه تحقیق یی د پیژندوی وشي یبه نو بلی حرید تفثیل باب و کفران العشید و کفر دون کفر نام صبحان لسان شلم باب آنکر شوری باب شبود الحید العدین و دعوات المسلم عالتم تاسویو خاد جرشتن باب امیو کنوی هم اومسالیفی که تبسیری واری دلتا اللہ حدیثنا ترغیب صداقات تمومشو او حسنات او دلون سیار زکر چنا صداقات بید دین حفاظت کئی و اونہنی معاقی خبرگیری په قراو ده یتي معنا نو داراملو ده نه نه ته سيادت په مواعظ کول <سؤال> تشران لا تنبيه او کول معاونت لري سبه يو څو ذکر کي داسان فوريشي او شکایتنا دایني شيخي وي شکر داشنه کوي لا تا شتم د عشی صدام خانیسره دم وتعلیم معلم ته جوړ زکایي کڅه ته پوسو کو تشهادت د زنانو مسراجی کر اوم صاويته شلایه چې صوم صلات راثق دي رسول الله صلي الله عليه وسلم قارم الاثار ذکر دي ته دا ځانانوګه دکاو کوونو ته نفسه خروش ثابت شو اما مرتديات مواني ځان له شه دي خو يو خبره بله قابلیت وجودا سموسني پدې کې ترکل حاجه سمځي کا کړه هه حله دې چې رسول الله سنګري دي حله هي چې لم تصلي ولم تصم صلاۃ سمې دعا او ذکر کړې دي ایوب اکبر دا چې ورې کړې ورې کې ذھق الحکمت دغه شلم باو د کړه د شلم باو باو لا تطل حید الصلات راغدی کې تر کو صلوات ذکر نه لیکن قضاۓ صلوات ذکر کو چلا تب الحایذ <سؤال> صلوات عنوان کتاب څنګه ورته ځای دې حت ځایي هوش له بید آغم رایم کی دعا حدیدی کردی او محلق تیجابی رویت تیوخ بخاری پی کتاب الاحکان کی دکردی حوی دائشی دو محلق رویت آغم دا دابو سعیدی خودری دی محلق رویت آغم دا دابو سعیدی خودری دی محلق الت مالک کړه د یو بل کی موصولان ذکر کړه د باپ ترک الحایجه سوم کی موصولان ذکر کړه انابیر شریف خو د خاله خرج رسول الله اسلام عمره د درته موصول دي اود هم المؤمنین روایت رضی الله تعالی آکی زنان مو محمد چې دا دا زنان وب سو کو ته پوس کړي سو کو دا محمد سو کینته ام تک معاذہ قال حدیث معاذہ قالت عائشه ام هم کړه د حیا د رسول <سؤال> اللہ اسلام آغیل تنبی ورکا تحروریه دا دا ایو تذکر وی چه حروریه دی دی خیلو چه پا حای زیمان دی سنگ چه در مانزه سنگ چه در رجی قضی دارن در مانزه قضی هم دا حورہ کو ته مونږ خبره دي لپاره کوله چې مو سنی په تر کو صلاح باب نه دی واد کړ هه په قضا تر باب ودا ب ودا کړې او مو رحمت کړي دغه یی د قضایي مسلې نه دی او د ماځه د قضایي خبره وکړه چې نشتا زینم کار کوي کوستړي تاسو ها کای زین کار دیکې دې ته اشاره ده سوف Segreens l�تمكن. وانك أذى ليت inventزل فضلك. لست لتركيز سنواتSL المقادس، في حانته سنواتس parole افهادcake عند من الم média من المutkes. ففضلك ، زکا سوم و امساق ده ده اکلا دو شروع دو جیمانه ده مفتریات و سیاسونه اما اخراج ده نجاسات و بدیر و جمالی ماجید اصبال طرف در و بولی کو غراج دی، خودم احریز دی، دیو اجنب پی احتلام آن رو جرم حدیدی، او اجنب پاکی دادا چیمت دی، جده دیو اجنب و سنگوان و لکبا و ترخ الحاجہ سوم، پورا دیوائی بخاری دی، دیقات بے پا دعائے صلات کې دین دا وی چې دروځي پرېشت ده نن دا صلات په طرفه وله سب قضی دغه صلات اهم ده د څومره کبا بیا توبه وکړ چې نه قضی نشته ده د صلات قضی نشته چاري ویله ها یو نو پکې دی چې په صلات کې چه د صلاح سامنی منافی موجود ده، اکتو حارت صلح شرط ده، ده حایدی تو حارت نئی، حامنی منافی موجود ده. دیم دره چه صلاح حراج تا مفتو مفتو کیی، تکلیف تا مفتو کیی، و یدان نو توې جګره را حادثه دا د مریستان په دې پی باندې راغلم نو دروږې کې خدای حکم او د مازې کې خدای حکم خو رږې دې په خپل اړخ باندې خدای نه حکمته لاندو شه یذې شید رو جی قضی باستر آوڑی داندر ماندیل آجی مرسولان حوالاً انا طالبا من طالب علم انا طالب علم انا طالب علم انا طالب علم انا طالب تغزل حاجله مناس كل الا طواب الجد ما سنب د ترمط البه وذق افعال الحج و ليش په مقتصادات کی طواب بيت الله شکول به مسنب تطفل دیر کئی راشی خبری پسی تولیی گی. تدیخوال نمسده ها تطفل. رو روی گوٹی پیم دکلی. نور آساد نقل نقل. یوی پده کی آساد را ابراہیم نقل کمراد نبراہیم نقل کمراد نبراہیم نقلی دیارمی موسولا نقل کڑے دیارمی موسولا نقل کڑے دیارمی. ابراهيم فتوا دا وا چې څلور تفیق قران شي ولې جنم پیده او عند الخلاف بوله براه کټه مسله څه ده فقرات د قران کې حمای مالک قریدی نسبته چې فقرات او قران شي دلیل دوم الممنین دویتنا قطعی که رسول اللہ اسلامی اذکر اللہ علا کل احرانهی. دیم دلیل دای چحیزا قرآن نوینو قرآن بطیئر شید. خود جمعوز در اقایل چحیزا قرآن شوید من حیث الخیرات نشو الهان من حیث ذکر صنام امام توحایو ایدا جایزی قطعات قطعات ہوئی حیات اکام لیکن امام کخشل دی امیر قائل دیر احتیاط پکار دی او کوم چرادی چې یا رسول الله ناګازی کراله او د قران امره دی یا <سلام> په ټول احیان کې احیان چې دی ذکر سب احیان تر رسول الله سم په واښګند دا او جهور عايزه او جن قران شویل عبد الله میر دا خپل امير هم ديستري کړي زنانا کنا غهنه حمله وکړې د عالم دي دا ودی د خپل امير سره هم ديستري کړي دا غپ په خوري شروع وکړه په ایتنو ګره د آیاتونه یې مان کوزو حالات د جناباد کې نماز او حیاتونه یې دي هغې د رښتې ګمانو څخه آیاتونه دي رسول الله صلی خبر شوې خند زني وخت کې درته خبره لته فیر یو مقطع ما بیان کوو نو وخت زوانی و ما په کې پاسې شي نه توس اسمال کوستنګر اسمعل اخری مدير طويل تاسو تقریر طويل تقریر خداو کو چې په هر خبره آیات پیش خبره میدار ملک و ناگو ملک اللہ دیوان. و ابن عباد بل قرور و مل قرارتی دیو نبی باسن. ابن عباد دعسا سید دا امی ابن عبی شبا نقل کردی. خود اے تحقیق ماں کتیت شوید. احن دیوان ماں لکت دی نیستی او آنها باحت جنب پورا تخخیق شوائده او اثار دیده ایبنی اعباس فرلوکه. دریم اثر و اکال نبی صلاب ميذکر علا كل احیانی جی. دید ایسر تخخیق میکرد او دا اثر. مسلم دا ایشوی را نقل کرده رضی الله تعالینا. اما تاسر ای چیز زکر نا قرآن نا اللہ و اجی کل مراد دی. یا زکر نا قرآن وراد خواہنی متوازد مراد دی. احيانت مناسبی، یا ذکر نخل بذکر مراد مراد مراد. سالو رمحا سر وقارت من عطیتا نومر دا سالو رمحا سر وقارت من عطیتا باب شوهد الحائض کې د رښتمن باب غلم به ها کوم نه دی ها باب شوهد الحائض العيدين حديث حدیث دی باب قرآن العشير قيمتي الشويره صلواتم 15 مره وقعه علی بن ابا صحنه بن سفیان هرک انا هرقم ذاه بالكتاب <سؤال> النبي سلام في بسم الله الرحمن الرحيم ويا الكتاب تعالى الى كلمه صانده انا بينكم الا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ده همت الشيده قبل بباب الوهكي صر المصافقين ا کدلته د ح جي ڪنش لیکن چون کېڪافرو آات لسل شو، هغيته لڪڪل کديشانو خ حائي که ش شو و قاله طان جا حاضتانائ شخوا ثق مناسڪ، اثر دا عطوات چرینو تکیتاب الاحکان کیو مصنف و نقل کرده. آلتب راشیلو استغمالت من حمدی مصد بارتون دلتب راشی روشتا حطل کی بیم کیا پتا ہے حطل اللہ خدا دیر ریدو ملمنین اغلا خیران وماسر بدي مقام کے وقال حکم لا صحوانا جنبون وقال اللہ عز وجل و لا تاکول بما نمیس کر رسول اللہ علیہ وحالت جنابات کی خامخب اسم اللہ جگر کیی بغوی دام وصولا نقل کردے مراد حکم نحاکم ابن عطوی مراد دے عطوی آتیا مراد الکوفي نو کده یان نو ته پارا قرات نه راځي اېږي نو څنګه فکو لا لکه بسم الله قد قران نه دي روز ا د ملمنین دا بیت بار بار ته سوي دا قرانه قران يا معرس الله اسلام لعنت کویل الحجه په دې حديثي ما پروم ویل دي صحابه چا وزن ان ام انشاءل خنان نه نشمه د وخت کم روز سبه ویه ان شاء الله د ملمنین مباحثو د هيت کې کمباب نه و ذکرې هم کوشش وکړه هم راځه مطلب دا و کم مسریدې چې هاشری کی او غسل دمل هاشرو کیږي او ایت کافل مصح زده شنو کیږي بابن حل تصلي تو امره توفي صوبن حاضر داشو کیږي بابي بالمرته انغسلها من الاحصيص باب ذكر كماله النفس إذا تطهرت باب غسل المحي غسل الماء وغسل المحي باب امكشات الامكشات المره عند غسلها باب نوض المره شرحنا غسل المحي موسني فله رحمت دع عن مصري شروخ لي په مسالې شروع کې ها تا خدا د کایري مې چليږي څال تخپل دي دلتا دلتا سم پکې شتي د ښا او د ښا چې پېدکينو بوخاري کې پېدکې هوتا سره مټالې وسی کويو دین دار شي دا ما په زه راځي بل باب سره غیر مطالعه سره تړاو نه او خدای دې را تاسو مطالعه کړی د دې دیو مسلې په تعلقي او قریبا د مګه مسلو باندې پوښت تاسو دوی واسه زه خو ګورم چې دوی هم بار څنګه پاتې شي یار باب غسل حایرات درجاو ته دی او مرګ لري بید کل شویر مختبایی هم. اتاکد من خائده او رای خائده او رای خائده دا تولی اصانی خبری دی. او دا هر قسم مالا خیدمت کودشی. او داغه مساله له مساله شويده سيد د مشر ماته دا کی ابن عباس رضی الله تعالی عنه او او او فرقدر شک کو خبر اله رضی الله تعالی عنه دی ور کړو ولی يوم قد میمنیخ والا راوی میمونے ترور وا میمنو ته بنیمه ما یارا کښا سرا سو یدا صد خلکلنی هغه می عمر پرجنی بی بی وا وی الان حایز غا حایز دا سر غور من شکولے هغه ای بنه ییسته الحیزه بالید حنور ایت کا حیزه مخلی شي